Sziasztok! Hát minden elősen tartozom egy ódióbloggal most egy ilyen tűzoltásként, gyorsan felveszek egyet, de azért előre is elvédést kérek, mert ez lényegős lesz. Nem tudom máshogy megoldani, most ajróbb eddés, közben fogom felvenni, úgyhogy sajnos ilyen nagy Aerob, jellegű levegővételek lesznek közben. Meg hát persze itt csörömpölök, mert lóg a kulcsomon, meg a telefon, meg minden hülyeség. Egyébként az van, hogy valaki írta az eddőválaszol, hogy másfél hónapja nem volt a audioblog. Hát repül az idő, mert én nem vettem észre, hogy nem észleltem, hogy ez másfél hónap lett volna, de ezek szerint annyi. Ugye annyi minden történik, hogy az ember nehezen tud a dolgokra ilyen szinten odafigyelni, hogy nyilván tartsa magában, hogy mikor volt a audioblog. Tehát ez azért annyira nem egy ilyen nagyon komoly munkaköri leírásban levő dolog nekem, hogy ez, tehát ez ilyen hobbi vagy nem tudom. Na mindegy, hát egy, egy téma volt, amiről mindenképpen akartam beszélni, úgyhogy lehet, hogy csak erről fogok beszélni, és lehet, hogy rövid lesz az audioblog egy kicsit, de legalább lesz, mert van már egy másik felvéve, de én úgy gondolom, hogy ez még egy kicsit érlelődjön az, az ügy, ugyanis ö, ott a, a testépítés jövőjéről akarok majd beszélni, ezt már fel is mondtam, ö, felháborító dolgokat, ö, különös tekintettel a a cégek stratégiájára, stratégiájára ahogy ezt be a dologba belemennek, de szerintem az egy kicsit még él mert nem akarom, hogy ez a téma állandóan visszatérő dolog legyen, különös tekintettel arra, hogy, hogy a buzik kategóriát emlegetjük. Ugyanis a, ha hallottatok a pozitív gondolkodásra kapcsolatos e, eszméimet, akkor pont az lenne a lényeg, hogy oké, okay, mi tudjuk, hogy szar a világ, Tudjuk, hogy buzirányban vagy a testépítés, tudjuk, hogy a média az csak szemetet tud nyújtani, tudjuk, hogy gyökerek az emberek, de azért, hogy mindig erről beszéljünk, ez kurva gáz, mert úgy semmit tenni ellene. Télen is ez a legegyszerűbb példa, amit mindig mondok, télen hideg van, és ezért felöltözünk, nem megyünk ki a hóba megfagyni, hanem valamilyen úton uh, alkalmazkodunk. Ehhez okosan. Uh, én most úgy gondolom, hogy ezekhez a dolgokhoz, ez a sok szeméthez, ami az életben uh, van, történik, körülvesz minket, ezt szerintem úgy tudunk legjobban alkalmazkodni, hogy egyszerűen nem veszünk róla a tudomást. Ne engedjük, hogy a szemét felírjen hozzánk. Szerintem ez a legjobb megoldás, és akkor nincs gond teljesen Lényegtelen, hogy győzik -e, mit csinál a tévében. Nem kell nézni a tévét ilyen egyszerű. Higgyétek el, hogy ezzel a világ komolyan vehető értelmes koponyái ugyanígy vannak. Legalábbis én biztos vagyok benne. Nem foglalkoznak a napi szeméttel azok az emberek, akik valamit már el tudtak érni. Ez nekik nem színt. Gyakorlatilag teljesen lényegtelen. Szóval egy öm, érdekes kérdés volt, mégpedig az, és most tudom, hogy lassú vagyok, meg lassan fogok a nyelvem, nem tudok mit csinálni, ugyanis közben, hogy a gyalogolok. Ö, ja, hát ezt még elmondom, miért gyalogolok. Most, hát nyilván kellene gyalogolni, de szóval volt a SciTech Master Beach, amit... Öm, nagyon sokan nagyon komolyan vettek olyan értelemben, hogy voltak aki képes volt bekokszolni a Masslet Beach-re, meg bedétázni a Masslet beach -re. és ezzel nincs baj, ha olyan szintű emberekről beszélünk, akikre a közönség kíváncsi. Értem, ez alatt mondjuk Katibéláikat, Béláikat, Tóldi tehát, hogy ők ugye, mint ismert sportolók, úgy élnek meg, hogy méltó legyen a megjelenésük ahhoz, amit a közönség várt tőlük, tehát prezentáljuk munkat. Nyilván Egyértelmű, hogy a Tóldi Zsuzsinak, aki arról ismert, hogy szép, mert jól néz ki, neki ugye ezzel kell megjelennie. Nem feltétlenül azzal kell megjelennie, hogy mondjuk, mit tudom én, mennyire ért a motorokhoz, mert nem ezt várják tőle. Vagy most mondtam, a hülyeséget persze. Ez egyértelmű. Tehát náluk ezt teljesen rendben, hogy bekészülnek, de az, hogy ilyen e, faszmajom horna a Facebookról, hát honnan máshonnan. Ezen belelkesedve ők bekészültek azért, meg bekokszoltak, hogy a tudjanak feszengeni a a, a Beach az egy kicsit vicces. Na mindegy, de én hallottam ilyen dolgokról, és akkor megfogadtam, hogy én csak kizálok, szar fogok enni a hogy a lehető legszarabbul nézek ki. Na most ez annyira jó sikerült, hogy most már tényleg egészen szarul nézek ki megint. Tehát a Kicsit szar és a nagyon szar forma között kiválóan tudok labírozni, főleg a rossz irányba, és azért ez már egy kicsit sok vissza kell állnom a mocsoknak az evéséről, mert pedig ez a dolog úgy indult eredetileg, hogy a Bélával megbeszéltek, hogy hú, hát ez is jó egy értelmet cél, akkor diéte meg minden rendesen, aztán én ugye hamar rájöttem, hogy nem, nem fogom csinálni, meg hát jó, hát most az extrém dolgot nem mondom, hogy Érted, valakinek, annyi eszem, hogy képes bevisszhajtozni, mert azt tud tehát most erre itt mondjak, de nem mindegy. Szóval ezért kell most nekem elkezdeni marhára olyanról bedzeni végén szóra a helyzet. Alig félek be a gatyámba. A motoros gatyám aznak főleg idegesített, motoros gatyámba nem félek be. a kurva gáz. Főleg, hogy nem sokára jön a másik motorom. Mert három motorom volt eddig, most kettőt eladtam belőle, az XR van meg állandóan, és most vettem egy kis véti hatszállost csoperezni, úgyhogy ez hamarosan jövő héten megérkezik elvileg. Pont születésnapom lesz, születésnapomra vettem magamnak egy kis véti hatszállost, amivel jókat lehet majd öröfögni. És ha megfigyelitek, akkor semmi, semmi megalománia, nem valami nagy post vettem egy csomó pénzért, hanem egy racionális választás. Egy nagyon jó kis költséggel üzemeltetető, viszonylag olcsó motor, amivel aztán lehet 3-4 literre mászkálni akár, és ami a lényeg, hogy jó lassan menni rá, azért az már fontos. A motorozásban én nem azt keresem már, hogy hanem azt, ami normális épeszi körülmények között is. Frankója mennyi új, de nem akarom megint a motorozásról beszélni, ha megunjátok. Egyébként a múltkor már futottam, most is futnom kéne. Ö, nem megy olyan nagyon szarul, bár olyan keveset futottam, egy kilométer talán. Ö, viszonylag a térdeim bírják. Tüdőm is, az sincs gond, de érdekes módon izomláz lett a lábamba. Úgyhogy futni majd fogok, csak ha most futnék, akkor azt nem lehetne érteni azt, amit mondok. Hiába futok Conversion Pace-be, de ezért az nagyon légy is lenne. Úgyhogy próbálkozok a tempós gyaloglással. Na de a lényeg, amiről most beszélnem kellene, az az, hogy valaki feltette, egy elég bukert és az edző és hát remélem, hogy nem felejtem el a felét annak, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani. És én megértem, hogy ezt audióblokba fogom megválasztani, mert úgy egyszerű, mint egy kilométer írnék. Ugyanis amikor ilyen eleve, amikor látok ilyen hosszabb válaszokat, azért az, az időbe kerül azt megírni. Nem olyan egyszerű, hogy hopp, egy perc is megvan. És én nagyon könnyen azt hiszem érte, hogy írok egy választom um, egy kicsit hosszabb, és így egy óra. Mert azért én még utólag belejavítok hogy azért adjunk már arra, hogy ne legyenek benne egépelések. Lehet, hogy utána veszem észre, akkor még visszamegyek, még kiavítom, tehát ilyen dolgok előfordulnak. Ezt pont azért csinálom, mert nem akarok igénytelen lenni erre a dologra. Régebben az edzőválaszol igénytelen volt, ma meg, most meg már ugye, mivel eldöntöttem, hogy a makogó parasztokat nem tűröm, azért próbálok én is olyan színvonal írni, hogy mint egy normális ember, mint egy 16 éves fogyatékos, és próbálom ezeket kiavítani. Szóval visszatérve újra a témára, azt kérdezte a sát és ez egy nagyon jó kérdés, hogy mendig kell várni a célok megvalósítására. Ő arra gondolt, hogy csinálsz valamit, mondjuk ezzel van egy célod, és mondjuk lehet, hogy érzed, hogy a cél nem jön el. Meddig kell küzdened? Mikortól lehet azt mondani, hogy jó, hát ez nem sikerül, inkább abba hagyom a francba, és belevágok a nyomásba. Mondjuk úgy értelmeztem, csak most nincs előttem a szöveg, hogy ő nem csak lelkész egy másik üzenetben írtam már, hogy ő nem kifejezetten a testépítésre gondol, hanem az élet egyéb céljaira. De ez azért mindegy, mert a célok teljesen mindegy, hogy miben nyilvánulnak meg, teljesen mindegy, hogy mi ez a cél a testépítésben levő célod, az lehet ugyanolyan cél, mint, mint bármi más. Volt a Vakanslista színű film, azt szerintem nagyon sokan láttátok, talán már emlegettem is. Nem szeretek filmeket emlegetni egyébként, mert filmben, egy filmben találni valami ideológiát az annyira gagyi. Tehát amikor az embernek magától nem ült eszébe, valamilyen filmekből veszi magának a mintákat, az, az egy kicsit gagyi, de azért még mindig jobb, mint semmi nem lenne. Úgyhogy ezzel együtt, hogy gagyi dolog mondjuk a Bakancsi című filmet utánozni, inkább azt mondom, hogy mindenki utánozza és legyen egy bakancslistája, Bizonyos értelmes célokkal, mint az, hogy ne legyen, és az, az érdeke, hogy hétvégén bebaszik, vagy semmi, mint ahogy a nagy az égvilágon semmi nem érdekli. Én figyelgetem az embereket, próbálok rájönni bizonyos dolgokra is, marhára azt észlelem, hogy az embereket tényleg marhára semmi nem érdekli. Ami valahol félelmetes. vannak ilyen szegről-végről haverjaim, akiknek egy figyelem az életét, az élhelynek az alkulását. Nem mondok neveket, nyilván úgyse hallgatják, de akkor se. De ugye más világ vagyunk azért, azért vagyunk csak szegrővégről a hogy teljesen más dimenzióban mozgunk, de így figyelem az életüket, és azt látom, hogy mit tudom én XY, aki egy amúgy egy normális rendes srác, de semmivel nem foglalkozik, dolgozik, sokat keres, semmit nem tud belőle féletenni mert vagy valami kurvát pénzzel, vagy amellett hétvégén minden hétvégén bebaszás, és semmi más nincs az életében, ha nincsen kurva, akkor is hétvégén bebaszás van, és lesz harja az egészet, gyakorlatilag fölédi, amit keres. Ez mindenkivel előfordul, csak nem tudja, ez milyen szinten, vagy milyen oknál fog vélet fel, mert ha azért élet fel a havi pénzelt, mert fizet el a lakástörlesztület, vagy valami értelmes dolgot csinálsz, akkor azt mondom, hogy oké, okay, de ha azért, mert bebasztál hétvégén, és erre a pénz, akkor az hát erősen szállalom, főleg 30 felett. És hát figyelem ezeket az embereket, és azt látom, hogy semmi, semmi nincs az életükbe találkozunk, nem tudunk miről beszélgetni, mert arról tudunk beszélgetni, hogy ezben meg azzal a között haverral ami történt, de hát igazából ennyi. És hát belefutunk itt néha egyébként egészen ijesztő történetekbe, amikor mondjuk az egyik sárc összejön valami csajjal, aki. Akit mindenki levágja a környezetében, hogy nem, hogy egy életkes kúrva, hanem egy tényleg, tényleg tuti kurva élet. Tehát a srác elhiszi, hogy jaj, csak rántól Lószországban, de ránézel és tudod, hogy nem. Tehát, hogy egy kis tetovált, tetovált kis műtött szája, meg az ilyen dolgok, amitől genyórázó Mária feje van, az nem véletlenül került a kis búrájára, tehát adnyilag megvan a, a baj, és amikor a sráznak hogy nincs pénze, pedig jó keresés és rákérnek, hogy mi van, akkor azért el! És elmesélni, hogy jaj, hát kellett adni a pénzt a csajnak, mert hogy az anya szárban van, és akkor ők adtak neki kölcsön, hát mondom barátom, és se látott többet ezt a kölcsönt, és hát lehúzták, sorolhatnám ezeket a dolgokat. Ezek kurva nevetséges dolgok, de emberekkel megtörténnek frankon és ennyire. Nem tudják kontrollálni a dolgokat, hogy ne legyenek ilyen hülyeségek, de mindez azért van, mert. Ez a semmi nem érdekel, szarunk bele mindenbe, nem gondolkozunk. Szórik a pénzt, amire éppen kell, pia, kész. Na mindegy. Tehát próbálok visszatérni a lényegre. Meddig kell küzdeni egy célért? Van-e egy olyan pont, amikor elzöntött, hogy jó, ezt nem csinálom. Mm, van is, meg nincs is szerintem. Ha hát egy olyan célt veszem, mint a testépítés, akkor nagyon hamar rájött az ember, hogy itt nem az a cél, hogy gyúrom magam, idmof leszek, és akkor tök jó. És akkor majd néznek a stromban. De ugye, valami lelki nyomor miatt kezd mindenki ezt a hülyeséget, én is én egyszerűen nyomi gyerek voltam, ez van. Szerettem volna normális ember lenni, és ezért kezdtem elhagyzeni, hogy izmos legyek, mert úgy mondtam, hogy egy férfinek egy külső jel az, hogy izmos. Nyilván az ember másoknak akar ezzel megfelelni, ezt nem lehet letagadni. Nyilván benne van a pakliban a csajok, hogy a csajok miatt 15 évesen az ember, kurva nem tudja, hogy szarnak erre a csajok nagy hívben abszolút -e. Később, amikor egy kicsit izmos az ember, mondjuk ez vele nem fordott elő, akkor elkezdenek attól szenvedni, hogy a csajok ezért nézik le őket. De ez megint, tehát nem azért nézik le a csajok a tizenéves izmoska gyerekeket, mert hogy jól undorító, hogy izmos, hanem azért, mert ezek az izmoska gyerekek balfaszok. Ezért nézik le őket, semmi másért, Ugyanis, a őket kurván nem érdeklődtem, ennyire vagy izmos. Egyáltalán nem érzek azért hogy milyen ember vagy milyen személyiséged van, Milyen? a gyakorlatilag, hogy milyen dumád van. Ha a személyiségeddel meg tudod őket szerezni, akkor megszerzed, semmi köze nincsenek az izmosságot. Lehet ez egy részlet benne, lehet ez egy, a, egy, a te te téged meghatározott színos az lehet egy dolog, hogy te egy izmos csávó vagy, tehát ugye, ha az emberek rád gondolnak, hogy írnak le téged, akkor vannak bizonyos tulajdonságosabb benne lehet az, hogy te most izmos vagy. De igazából ezen semmi nem múlik. De kurvára nem. Viszont ha nézed az átlag, átlag gyúros balfaszt, aki annyira bele van ebbe buzolva, semmi másról nem beszél, akkor nem csoda, hogy mert szegényt, mert, mert ugye, mit látnak a csajok? azt látják, hogy... És most beszéljünk arról, hogy... Most ne beszéljünk arról, hogy a csajok nem normálisak, meg hogy hova fajult az egész, meg hogy Justin Timberlékre vannak rá izgózat, ezt most vegyük ki a képletből, tehát eltételezünk normális csajokat. Tehát... Ők... Ők csak azt látják ebbe, hogy van egy balfasz, aki semmi másra nem fog... nem foglalja el magát, mint hogy iszre a proteinyét, meg gyúrogat, és semmi másra nem foglalkozik, és semmi másra nem tud beszélni. Na most egy bármilyen csajsi, mit várna egy ilyen embertől, miért kellene neki, tehát ebbe kell belegondolni, mindig ebbe az oldalba, hogy az ember csajozik, akkor abba kell belegondolni, hogy a másik oldalon a csajsi mit várna, tehát miért kellene neki te. Azért, mert egyébként most vagyis, bírsz és akkor most ő annyatt esik, hogy milyen szép vagy, hát telibe leszarja, mert a dagadt burnyáknak meg, arra szép a bmw -e, meg van mellette pénze, és ez a nőknek megadja azt az ösztönös biztonsági érzetet, amit ők keresnek. Egy nő azt keresi, egy férfi ma, hogy biztonságban legyen. Ma a világ oda volt, hogy a biztonságot a pénz jelenti, és ezért a pénzt keresik, az egyértelmű. De nekem ezzel együtt meg kell, hogy mondjam, hogy a büdös életben nem kellett pénzt villogtatnom azért, hogy csajozzak. már nem voltam egy újra a csajozógép sose, de azért akadt ez az. Úgyhogy egyáltalán nem panaszkodom. Egyáltalán nem érdekel, ez már szerencsére meg vagyok állapodva erősen. Hozzáteszem, én már húsz éves korom, és azt kerestem, hogy megállapodjak valakinél, csak hát amikor látom, mennyi gyökér van, és azért az 20 évvel ezelőtt, ti szint, ami azért sokkal gyengébb, mint a mai, akkor eldöntöttem, hogy leszarom, és lesz, ami lesz. csak akkor így alakultak ezek a dolgok. Szóval, amikor az emberek ilyen ilyen céljai vannak, vagy ilyen ambíciói vannak, akkor nagyon könnyen félre tud a dologgal menni, ugyanis itt van egy ilyen kommunikációs zavar, nem érti, hogy az, amit ő akar mástól, az a más szemében hogyan ö, néz ki, ö, vagy hogyan csapódik le az az információ. Tehát magyarul, amikor a szerencsétlen hülye gyerek elkezdve a csajok miatt tepzen, és azt hiszi, hogy csajok majd ettől rá fognak izgulni, akkor a legnagyobb baklövést követi el, amit el lehet követni. Ennyiből inkább, ha pusztán csak ez érdekel valakit, hogy a kis önbizalom miatt, hogy csajozni tudjon, akkor pénzt kell keresni, és akkor meg van oldva, de persze hát az is nagyon nagyon-nagyon a dolog, amikor az embernek ehhez pénzt kell villantania, tehát akkor ennyiből ugye prostituálódásról beszélünk, ami ami nem éppen nagyon okos dolog. Csapongók aztán rendesen, de én nem fogom befejezni, hogy perc alatt, és talán ezben egy-két más értelmes gondot azon kívül, amit akartam. Egy itt csak az egészet a testépítésre, szerintem az a legegyszerűbb, ugyanis amit az egészben ki akartam hozni, hogy a célok, azok nem feltétlenül vannak kőbevisre. A célok változhatnak. Az nem azt jelenti, hogy feladvod azt a bizonyos álmaidat, nem azt jelenti, hogy a, a, az álmaidat a realitás talajára formálod. Tehát tűzhet ki az ember célokat, kitaláltam én is, hogy ürhajós leszek meg formegyes pilóta, és meg lehet ezt ideologizálni, hogy persze, ha küzdesz, akkor mindent elérhet. Ebben én tényleg egyetértek, hogy ez így is van. De azért van egy olyan dolog, hogy azért egyszerűen a lehetőségünket figyelembe kell menni, tehát teljesen feleslegesen elszállni nagy célokba, mert, mert nem lesz belőled űrhajós akkor mert Magyarországon élsz, és magyar űrhajós nincsen, ilyen egyszerű. Vagy pornosztárszak akarsz lenni, 10 centis pötcsel nem lesz belőled pornosztár, mert ez van. Tehát ezekbe bele kell törődni, és ezt most azért gondolkozatok el hogy hány keretén van, aki viszont a pöcsét akarja hosszabbítani, és megvesz mindenféle neten hízetet szart, mert ezt nem érti, hogy van a dolgok, amiket nem lehet megtenni. Hány keretén van, aki nem tud bele törődni test magasságába, nem tudja elfogadni, és ezen görcső, hogy lehetne magasabb. És ilyen nyomorúd problémái vannak, amikor maga az élet rengeteg más problémát állít eléd, amit meg kéne inkább oldani, rengeteg más gond van, amivel foglalkozni kell, és nem ilyen baromságokkal, hanem inkább fel kell építeni gyakorlatilag majdnem mindenkinek a semmiből egy életet, aminek értelme van, és meg kell teremteni egy egzisztenciát, valamit, amiből megél, és biztonságot, hogy aztán majd mondjuk legyen családja. Szerintem ez sokkal nagyobb probléma annál, mint hogyha a fasz azon problémázik, hogy ő most milyen magas. Hát el kell fogadni, hogy milyen magas vagy is kész. Ezek ilyen dolog, Tehát a céljaidat, mindig oda kell helyezni arra a szintre, amit akarsz. És ha az bestépítésre visszakanyarodunk, akkor én is világbajnok akartam lenni, 15 évesen, hát egyértelmű, 15 évesen kezdtem el edzeni, azt hiszem, hogy 14, valami is, mert talán már nyolcadikban, talán már nyolcadikban foglalkoztatott a dolog, de akkor még ilyen otthoni történet, de nekem is nagyon nagy terveim voltak, de ezek a tervek, hogy az embernek benő a feje, ezek ö, felülíródnak, hiszen 14-15 évesen az ember még gyökér, hát ez van. Nincsen élettapasztalata, csak az van, amit maga körül lát. Manapság meg sajnos még kevésbé látnak értelmes dolgokat maga körül az emberek, hiszen most a 15 éves szerencsétlen az az, ami is faszbúkozik, meg a telefonját baszkulálja egész nap. Ha nem járnak össze a haverokkal, ha összejárnak, akkor füvet szívnak, de nincsenek meg azok a kalandok, amik mondjuk nekünk voltak úgy, ahogy már ott se volt nagy csoda, de mit tudom én, eljártunk biciklizni, meg mit tudom én, hogy csináltunk, lehet, hogy mai fiatalok is eljárt biciklizni, nem tudom, de mégis van egy csomó negatív hatás, ami miatt egyre kevésbé alakul ki, a valahogy később lesz élet mindenki, bizonyos szempontból korábban, bizonyos szempontból meg később. Úgyhogy, amikor testépítésben kitűzöd egy célt magadnak, hogy és szív van milyen izmas akarsz lenni. Általában ez valakinél, mindenkinek ez úgy alakul ki, hogy van egy ideális, és azt mondja, hogy hú, úgy akarok kinézni, mint Arnold, vagy úgy akarok kénezni, mint Silvester Stallone, de ez élből egy ideális dolog, ugyanis az alkati adottságaid, a pénzügyi adottságaid sorolhatnám, azok biztos, hogy nem ugyanolyanok, úgyhogy a hülye, aki nem tudom, kire akar hasonlítani, és az edző válaszolóban kérdezi, hogy lehet neki víz, dízel, izomzata. Annak szegénynek nincs annyi esze, hogy rájön, hogy az alkatuk nem hasonlít, és ha valaki ráadásul bizonyos genetikai hátrányokkal küzd, mondjuk 18 évesen marha kövér, akkor nyilvánvalóan ne akarjon egy szákás hurka-gyurkára hasonlítani, mert ott nem jól mérte fel a viszonyokat ahhoz. El lehet nagyon sokat érni, lehet nagyon jó kinézni, de nem biztos, hogy a gyikbéla akárki fitness homokos modell fiú, az egy jó, jó példakép, hanem inkább valami testhez állóbb mintát kellene találnia. De tegyük fel, van egy példaképed, és vagy tisztában vagy vele, hogy azt elérheted, vagy nem vagy tisztában, és akkor elkezdesz edzeni. Elmennek évek, és nem, nem hasonlítasz, nem, nem jön össze, rájössz, hogy nem megy. Most ilyenkor mi történik? Fel kell Na Most ö, Általában Ugye nem szeretjük a genetikai dolgokra fogni ezeket a öm, meg nem valósult álmokat, ö, de én semmiképpen nem fognám arra, általában te magad vagy az akadály abban, hogy, hogy ez létrejön, ez a dolog, de akár önhibában kívül is. Tehát ha most belegondolsz, hogy kinéztél magadnak egy Top sportolót, aki ebből él, és semmi más dolga nincsen, most így elbe semmi más dolga nincsen, mint az, hogy ő jól nézzen ki. Azzal akarsz versenyzni úgy, hogy lehet, hogy most 14 uh, éves vagy suliba jársz, és anyádéktól találod a pénztárkiekre. Bus meg! Hát érted? Miről beszélünk. De az erőviszonyok marhára mások, és akaratodon kívül is te vagy a gátja annak, hogy ezt terjed ezt a dolgot, mert ezt nem nincsenek olyan hogy megted. Ez nem, nem úgy működik. Az élet meg az edzésem, hogy lemegyek, edzek sorgalmasan sokat, és akkor az jó lesz. Minden hülye tud sokat edzeni, az nem kell nagyész, meg még azt sem mondom, hogy nagy kitartás kell, mert ha elég fanatikus hülye vagy, akkor edzen napi 8 órát, egy héten 16-szor, csak az a baj, hogy az élet nem ilyen egyszerű. Nem mennyiségű alapon ezek a kérdések el. Tehát itt már van egy baromi nagy tényező, amikor 14 évesen kitaláltam, hogy testépítő világbanok leszek, annak semmilyen épesző realitása nem volt. Egy vidéki kisvárosban laktam, még csak nem is Budapesten. Budapesten laktam volna, akkor még lemehettem volna egy olyan teremben, mint a Spartacus, Black Jim Felinénihez, vagy lemehettem volna a Kokóba, vagy akárhova, ahol vagy foglalkozott volna velem valaki, vagy nem, de valószínűleg azok se hügyék, csak hogy puszira foglalkoznak valakivel, vagy lesz a tehetségem, vagy nem, iten nyilván a vagy nem, ez nem kérdés, hiszen aki tehetséges, a testépítésed, az egy alapban is izmos gyerek, tehát nem. Én meg, hogy egyáltalán izmos legyek valamennyire, nekem azért kellett már eléggé küzdeni. Olyan gyerekként, aki olyan nyomorult, fasz volt, hogy a cipőjét nem tudta megkötni általános iskolában, meg utolsó volt a futóversenyen, gondolhatjátok, hogy azért kellett küzdenem valamennyire, hogy legyen egy minimális fizikumom. Tehát nyilván innen már, innen már nincsen, nincsenek csodák. Tehát amikor sport van, akkor ott a az előnyös aladságúak tudnak labdával rúgni, ez nem kérdéses dolog. Úgyhogy szépen ez a dolog átváltozott mennem, és nem feltétlenül azzal, hogy feladtam, hanem lettek fontosabb dolgok az életben, és azokkal foglalkoztam. Például meg kell télni, felköltöztem Budapestre, nem volt munkám, nem volt hol lakni, meg kell télni, ott voltam 20 évesen, és kellett valamit csinálni magammal, hogy legyen valami életem, és ne hagyok ilyen, ilyen egyszerű. És akkor már mindjárt nem az volt a fontos, hogy testépítő ilágbajnok legyek. És meg kell, hogy mondjam, hogy akkor álmomban sem gondoltam volna, hogy valamikor egy testépítő médiát fogok vezetni, menni fognak mindenhol, legalábbis nagyon sok helyen, és audioblogolok nektek, amit több ezer ember hallgat, de Frankon úgy, hogy, hogy szóltok nekem, hogy csináljam már. Tehát ezt álmomban sem gondoltam volna hogy ez, ez a dolog lesz valamikor. Bár az általános iskolai, meg a középiskolai iranom találom, szerintem arra vagyok. És szerintem nagyon sokáig nagyon csalódottak voltak bennem, illetve most meg már szerencsétlenek nem tudják, hogy most tulajdonképpen én azért írok meg ilyesmit. tehát az egyik legfőbb erőssége, hogy tudok dolgot írni, de mindegy. Szóval én úgy gondolom, hogy célok transformálódnak. A testépítés pont az, és most én a lényeg, és pont az, ami rá fogsz jönni, hogy nem, nem az a cél, amit te gondoltál, nem az a cél, hogy izmos legyél. Mert az általad elképzelt izmosság az nem létezik. Ez egy virtuális dolog. Ha te kinézel egy képet egy magazinban, és olyan akarsz lenni, és te azt ugye nem tudod akkor még, ha nem vagy benne, hogy az a csávó ott a magazinnak a címlapján, arra az egy napra bekészült, és az egy napon úgy néz ki amikor le van fotózva és az életben, meglátod, akkor nem olyan. Ugye, ez illúziós sportja, ne felejtsük el. De hát előbb ez egy hazugság, amit az ember kerget ilyenkor. Az, hogy az ember olyan legyen, mint Arnold, olyan nagy, az egy hazugság, mert Arnoldot láttad a képeken, meg valamikor, de Arnoldot nem láttad a ö, heti hét nap 24 óra, 52 hétben, hogy hogy néz ki. Tehát nyilván ezt nem tudod. Nem tudod, hogy az ő élete milyen, hogy mikor van formában, mikor nincs. Ez egész egy hülye ábránd. de Oké, okay, meg lehet egy szintet határozni, hogy az ember nagyjából mit akar, ami már reálisabb, lehet ezt a képet módosítani egy reálisabb irányba. Ki lehet talán, hogy jó, nem akarok Arnold lenni, hanem akarok lenni egy mitte-milyen szintű ember, aki azért tud egy 160 kilóval szériázni fekve, és van egy jó izomzat ehhez. Ezt meg lehet csinálni. De lehet, hogy ezt se fogod elérni. Igazából bármi meg történhet. De mi van akkor? Sőt, tovább megyek. Lehet, hogy el fogod érni, aztán egy idő után már nem lesz meg tehát nekem ugye volt egy szintem, aztán az már messze nincs meg. És akkor mi van? Igazából semmi. Mert ez a szint, ez amúgy se tartható, hiszen előbb-utóbb öregedni fogsz. Ha elérsz egy top formát, valamikor nem fogod tudni azt haláladig tartani, hanem majd az lesz, hogy amihogy öregszel, egyre szarabb lesz a formás, akkor különösen megpróbálsz bele, hogy hozzáragaszkodni, kapaszkodsz ebbe a képbe, aztán vagy sikerül, vagy nem, ezt csinálja egy csomó versenyző. És nagyon-nagyon kínos tud lenni, amikor kitalálnak ilyen World Masters Pro, meg ilyen versenyeket, amit nagyon-nagyon lefikáztunk a BB rádióban, és fölmennek legendás testépítők, és úgy néznek, mint a rakás szar, és nagyon-nagyon csalódsz ebben. Mert lehet, hogy most Samir Bannout jól néz ki, még most ahhoz képest, hogy 60 éves, de önmagához képest nem, meg ahhoz képest, hogy testépítőt vártál a színpadon nem. Ez egy esztétikai sport, és itt nincsenek ilyen dolgok, miről beszéltem is, hogy ahhoz képest, itt nincsenek ilyen dolgok, hogy gyíkfasz vagyok, de 15 évesen én izmasnak gondolom magam, és ahhoz képest izmas vagyok, ki a fasz szervekel ez. Szóval de ez a dolog, ez úgyse tartható örök életedben, ezért nem érdemes annyira görcsön, és ezért nem érdemes a kokszal erőködni, mert az meg főleg nem tartható a kokszos állapot, hiszen azt előbb-utóbb abba kell hagyni, különben kórház. Arra fogsz rájönni. előbb-utóbb a testépítés, az <gül> röhely, hogy ezt mondom, de jó analógia, olyan, mint a motorozás. Na de milyen, hogy lehet a testépítés, mint a motorozás, ez a képtelen hülyeség, nem az. Ugyanis mind a kettőben az út a cél. A testépítésben az út a cél, amit végigcsinálsz, rá fogsz nem az számít, hogy milyen lettél a végén. hanem az számít, hogy végig csináltad. folyamatosan lejárt edzeni szorgalmasan csináltad és elértél valamit de az egésznek a szépsége nem abban van hogy ú, izmos lettem, én vagyok, izom Józsi, fölraktam a faszbukra és vagyok. nem ez a szép benne nem az a szép, amit végigcsináltál ezért e, undorodom én meglehetősen a buzi kategóriától meg a többi szartól arra, arra attól, hogy a, a ratyisodik le a világ és a munkaértékét próbálják meg megsemmisíteni gyakorlatilag mert pont a lényeg veszik el edben. Pont ez a filozófia, szűnik meg, amit én erről gondolok, hiszen az nem, lehet, nem lehet mindenki marhaizmos, nem olyan a világ, ezek a dolgok ez dolg, ez dolg nem így működnek. Nagyon sokan vannak, akik edzenek szorgalmasan és nem lesznek különösebben olyanok, akiketől az emberek hanyat fognak esni az utcán, de hát pont azt kell megérteni, hogy nem azt kell, hogy mások hanyat tessenek az utcán, te milyen izmos vagy, nem izé vagy, férfi szépség királynő, nem ez a lényeg, nem az a lényeg, hogy megcsinálod, megcsinálsz egy olyan fizikai munkát, amitől ember vagy. Ez az egész erről szól. Tehát az út, a cél motorozásban ugyanez. Megyünk valahova, de ez egy kicsit egyébként ambivalens dolog motorozni. Pont ezért, megyünk oda, és végig várjuk, hogy megérkezzünk, de nem az a lényeg, hogy megérkezünk oda, hanem az út volt a lényeg, amit megtettünk. Ezért talán lehet egyébként, hogy nekem így az agyamba, ezért ez a két fő dolog, ami érdekel, bár azért azt mondom, hogy a testépítés engem érdekel most mennyi év után, az, az egy kicsit meredek. Fogalmazunk úgy, hogy inkább próbálok segíteni annak, akinek tudok -e ebben a dologban, de hogy érdekel, az már azért menedek. Nem szoktam a testépítésről beszélni a hétköznapokban, az ismerőseim közül van, aki próbálkozik ezzel, de egész, egészen süket fülek, tehát úgy vagyok ezzel, mint a vagy egy kicsit. De szerintem mindenki úgy van, hogy a nem feltétlenül szeret annyira arról beszélni. Ráadásul nekem ugye a, a testépítés az egy eszköz, de nekem a lényeg, amit csinálok az, az, a, az a kreatív dolog, hogy valami egészen szartémából próbáljak valami fogyasztatót. Nekem ugye igazából ez a munkám, nem a testépítés. De, de mindegy. Most ezt a dolgot az edzések kapcsolatban, hogy az út a cél, ez ez a, Ez minden más dologban így van. Ez minden más dologban így van. Tehát egyáltalán bármivel próbálkozol, most nem tudom a strác konkrétan milyen dolgokra gondolt. Nem kell feltétlenül valamit feladni, és nem kell úgy gondolkozni, hogy várnom kell arra, hogy most már ez jó. Meg úgy érzem, hogy elértem, mert a legtöbb dolog az úgy van, hogy, hogy a célt azt így kergeted. És vagy eléred, vagy nem de ez nem baj, ez egyáltalán nem rossz. Jó, nyilván más dolgokba, most lehet, tudok olyan dolgot mondani, amiben természetesen az ember nem kerketőzik ezzel a dologgal a Most, ha van egy üzlet, amit csinálsz, és az Istennek sem megy, akkor felesleges vele akkor azt be kell zárni, abba kell hagyni, sorolhatnám ilyenek. Van a be egy hülyenő, akivel görcsölsz, de nem változik semmi, Hát ott ezt kész, azt fel kell adni, nem kell vele foglalkozni semmi értelme. De nem tudom igazából konkrétan, mi ez amire gondolt a srát, de a legtöbb dologban én úgy gondolom, és most mivel azért agyilag nem vagyok friss, így este fél egykor, öö, meg ugye most azért testek jutnak az agyamba, nem annyira szényhíret. Szóval úgy gondolom, hogy a legtöbb dolog, az, a legtöbb dologot azt nem feltétlenül így kell megközelíteni, hogy, hogy csinálod, és, és, és felmerül benned, hogy meddig csináljam ezt, amíg működik. Oké, okay. most megint ráhúzhatok valamit, kipróbálsz egy diétát, meddig csináld azt, amíg működik. Oké, okay. ebben meg lehet határozni valamit, hogyha nyilván fél év alatt semmi nem történt, akkor ez a dolog szar. Az egyértelmű, de egyébként egy diéta az négy hét alatt azért megmutatja magát, hogy történik-e változás, vagy nem. Szóval lehet ilyen dolgokat kitalálni. Tudnék példákat mondani, amiket igen, egy bizonyos ideig kell csinálni, és utána, ha látszik, hogy nem működik, akkor fel kell adni. Ez lehet akár munkahelyi történet is. dolgozol egy szar helyen, és fél év múlva is kurvára utálod, utálsz menni minden nap, akkor ott nem kell küzdeni. De van egy csomó dolog mellette, amiben viszont nem feltétlenül így kell gondolkozni. Eszemvított még egy téma. csak kell egy kicsit mopstoznom még, úgyhogy fel tudom mondani, hogy most egy órás mászkálásra nincs időm. Harab edzés valós hihasul mászkálás. Egyébként szoktak ilyen okos kérdéseket feltenni Romániából, Romániából lennő magyarok. Nem tudom, miért hülye a legtöbb, tehát ne értsétek félre, abszolút te én nem vagyok nagy magyar, de nem vagyok magyar ellenes se. tehát én teljesen jobban vagyok a felvidéken vagy Erdélyben élő magyarokkal, de valamiért kibaszott sok hülye van, tehát ugyanaz, mint hogy az eddő válaszolva 17 6 éves kérdezek akkor biztos, hogy idióta, akkor nagyjából ha Erdéből kérez valaki, akkor biztos, hogy idióta mitől lesz valaki idióta onnan, hogy a köcsögje nem bírja fölfogni, hogy gyökér elolvasod a szabályzatot és utána kérezhet a szabályzatot elolvassa Szabályzatban, de van így, vagy olvasd el a sárga kapcsolát gyökér és akkor tudni fogod az alapokat nem kell hülyeséget kérdezni. Na most ők ezt leszarják és akkor onnan jönnek ilyen okos kérdések, hogy a szaladás hogy 40 perc szaladás mert ott, ott úgy így mondják tehát mi futunk ők szaladnak ez érdekes dolog mondjuk szerintem Magyarországon torzult jobban a magyar nyelv itt jöttek be jobban ezek az amerikai meg egyéb nyelvi hatások, lehet hogy ők még szebben beszélnek magyarul de azért a szaladás nekem egy kicsit furcsa, mert az egyébként egy létező fogalom nálunk is, csak az egy másfajta futás jelent, de most ezzel elég kalandoztam, tök mindegy Földobott egy srác egy olyan nagyon durva dolgot az edző válaszolva, hogy ő szeretné, hogy olyan apja lenne, mint én. Ez, ez egy nagyon erős dolog, ez egy kicsit úgy szívenütött, ütött, de, de itt azért több dolgot is el kell erről mondanom, ugyanis amit ti láttok, meg hallotok, az ugye én vagyok egyfajta ember, van egyfajta személyiségem, nagyon-nagyon próbálok egyenes lenni, és őszinte. Ezt sokan utálják is. Nyilván a hülyének megmondom, hogy hülye, ilyen egyszerű. És De viszont én ettől tartom magam hitelesnek, hogy ilyen vagyok. Viszont a személyiségemnek akkor is csak egy részét látja az ember. Tehát az a baj, amikor valaki egy ilyen köztereplő lesz, hogy az emberek valami ennek elképzelik, és nem biztos, hogy minden szempontból ugyanolyan. Tehát én lehet, hogy ilyen nagyon okosnak, meg marha jó fejnek tűnök néha audioblokban, meg, meg mondjuk edzőválaszolban, amikor nem, legalábbis azoknak, akik nem szenvedő annak, amikor valami hügyét elküldök a picsába, de, de attól függetlenül hogy a hétköznapokban ez olyan, mintha, mint amikor egy színésznek van egy szerepe, és te azt várod tőle, hogy ugye a hétköznapokban is olyan, mint amit játszik, és nem. Most ez nálam nyilván nem szerep, csak a hétköznapokban én ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Ugyanúgy megvannak a baromságaim, ugyanúgy van, hogy idegbetegen rohangálok, mint a hülye, meg ugyanúgy megvan, hogy bemegyek a terem közepébe, a gymbe és elkezdek ordi bánni, hogy melyik büdös, faszapó köcsök hagyta ott a súlyt megint a gépen. Én ezeket meg szoktam csinálni néha, így spontán. Tehát nem, egyáltalán nem biztos, hogy én olyan marha jó fej vagyok, mint amilyenek a srác engem látott, és ami ebben a legsúlyosabb, hogy egyáltalán nem tudom, hogy milyen apa vagyok. Ettől a dolgoktól nagyon félek, mert, és nagyon sokáig igazán nem akartam egyáltalán gyereket, mert attól féltem, hogy olyan apa leszek, mint amilyen az én apám volt. És az én apám az nem volt egy jó apa, igazából, mert ő nem tudom, hamar barátságba került az alkohollal, talán azért, talán azért, mert az ő apja sem volt egy jó apa, az egy igazi segfej volt, és én nagyon félek, hogy egy ugyanolyan önzők leszek, mint a, milyen, mint a milyen apám, meg az ő apja volt, aki egy igazi ilyen tróger. Egyszer azt mondta nekem, hogy fiam, jó családba kell nősülni. Ez a titok, én megmondtam neki, hogy nem vagyok strici, engem nem érdekel más pénzzel, hogy jó családban nősüljek, mert akarok dolgozni azért, amit amit el akarok érni, ilyen egyszerű. Nem azon gondolkozom, hogy hogyan lehet ö, megúszni ezeket a dolgokat. Tehát ilyen, ilyen öreg apám volt, apai ágon. Nagyon jó feje volt egyébként, mert kaptunk tőle karácsonyra kézfogást. Egyszer hozott a hugomnak egy torta bevonót. Ugye csoki-csoki nem, hát tök mindegy hasonló az már, hogy mi van rá írva, meg torta ki nem szarja le egy ilyen szintűrge volt, egy igazi tróger emlékszem rá, hogy hogy a nekem van egy húgom egyébként, erről nem szoktam beszélni nem vél felül, mert nem vagyunk kapcsolatban különösebben, mint ahogy anyámmal sem de hát nekem egy saját önálló életem van és nem foglalkozom velük, mert különben tönkre mennék én is és és az a helyzet, hogy a hugom, amikor még kicsi volt, akkor apámnak az apja összevezett az akkor aktuális nőjével, az már nem az a felesége volt, aki apámnak az anyja, hanem az apámnak az anyja meghalt, az én nagymamám már 79-ben, és ugye ez mindenféle nőkkel összejött, és akkor egy ilyen elbaszott életű vénhüjéről beszélünk, aki aki összeveszett a nőjével, akkor elköltözött otthonról, akkor oda költözött hozzánk, és hónapokig ott volt nálunk a nagyszobában, Aztán kibékültek, visszament a nőjéhez, és akkor mi lettünk a bűnbak, mi voltunk a köcsögök. És sose felejtem, én akkor még csak ilyen 15-16 éves lehettem, de kaptunk valami levelet a nagy papámtól, aki gyakorlatilag minket... Tehát azért, hogy a nőjével összeveszett, amiután nálunk lakott hónapokig és apám tartott el. És gyakorlatilag visszakérték azt a nyakláncot, amit vettek a egyéves éves húgomnak a lengyel piacon levélben. Tehát egy ekkora szarfaszú féreg volt a, az én nagypapám. Úgyhogy én joggal félek attól, hogy nem tudom, hogy ezek a tulajdonságok örökölhetők-e, remélem, hogy nem. De, de nagyon félek attól, hogy én is ilyen leszek úgyhogy nagyon próbálok nem ilyen lenni de azt így kijelenteni, hogy én egyáltalán jó apa vagyok vagy az leszek, azt így nem merném próbálok az lenni, de, de nem biztos, hogy ehhez értek tehát ez egy ilyen, ez egy fajta affinitás és nem mindenki, nem mindenki alkalmas erre a szerepre én most már muszáj persze, hogy apa legyek meg próbálok jó apa lenni de ezt az ember malhára nem tudja, hogy jól csinálja-e van egy belső ilyen késztetés, hogy, hogy hogyan kéne a dolgokat csinálni, de hogy tényleg valóban ez jó lesz-e, hogy működik-e, azt már ha nem tudom, de arra már rájött, hogy teljesen felesleges ezen görcsölni. Nyilván nem lehet beleszarni a dolgba, de görcsölni is teljesen felesleges, hogy. De ahhoz képest mindenképpen változtam, hogy utáltam a gyerekeket, mint a szart, és a kezembe meg nem fogtam volna egyet, sem, és most azért legalább egyet megfogok, és nem is esik különösebben nehezemre. Egyébként pont olyan dolog, hogy a csőr, amikor jön, mert ő állandóan mászik, és marha apás, állandóan mászik rám, és alig bírok otthonról elmenni, mert jön utálam, és, és kapaszkodik a lábomba, és fel kell menni, és akkor ilyen trükkök vannak, hogy már hogy mennék, mert késésben vagyok, de akkor egy kicsit ott tartom a kezembe, meg körködünk, és akkor beviszem vissza a szoba közepére, ott leülök vele, és az például, már nem szeret rajtam lenni, hogyha ülünk, mert akkor lemászik, akkor molyolni akar a földön, és akkor ez a trükk, hogy akkor lemászik, akkor gyorsan lelépek. Ilyen, ilyen trükköket kell csinálni. Szóval az embert marhára idegesíti, hogy lóg rajta gyerek állandóan, de amikor lerakod és elmész otthonról, akkor már hiányzik kettő perc múlva. Tehát ez marha érdekes dolog, de az embernek így van. Így van ez a... De most persze nyilván tök másról beszélünk, mint amit mint az a srác felhozott, mert ugye most egy olyan 11 hónapos lányom van, aki, aki azért még más viszony, mint amikor egy majdnem felnőtt srácnak van egy egy olyan, olyan, olyan o, valaki, akit, akit példaképnek tart, és azt, és azt mondja, hogy de jó lenne, a ilyen napja lenne. De ezt az érzést, és azért beszél kerül, mert ezt ezt én is ismerem, mert nekem így sajnos nem volt olyan apám, akit felnőttként már példaképnek tudtam volna kezelni, hanem olyan apám volt, aki, aki arra volt például, hogy ilyen ne legyek. Tehát nekem az, hogy az apámra felnéztem, az, az sajnos kurva korán elmúlt, szerintem tíz éves korom magasságában, és, és az marhaszar érzés, és marhaszar, hogy nekem is nekem sincsenek nagyon példaképeim, olyan emberek, akikre fel tudok nézni, és tök jó lenne, ha lenne. És van is egy-kettő azért, aki, aki, ö, aki ilyen számomra, mert, ö, mert mondjuk marha okos és sokkal okosabb nálam, de alapvetően ö, nincs az a, az a közeli személy, mint ami az embernek az apja, akire így fel tudnék nézni, és azokat ö, jó értelemben véve marhára írílem, akinek van, akiknek van rendes apjuk, ilyen példakép szintű apjuk, akik, és szerintem ha, ha ilyen van, ha ilyen apja van valakinek, akkor az, az mind lelkileg, mind minden, segíti, mert az apának ez a feladata, aztán amikor majd a gyerek öreg lesz, akkor majd ő fogja az apját segíteni, ilyen egyszerű a matek, de ha valakinek van ilyen, és tényleg van egy normális családi viszonya, mondom ezt én, aki kurvára családbenenes vagyok, mert annyi fél, családi félekséget már láttam, hogy nagyon sokáig úgy volt, én nekem aztán ne legyen családom. És most is csak az van, amit én megteremtek magamnak. Nem vagyok kíváncsi a rokonokra, tehát abszolút el van egy-két rokonom, akivel úgy jóban vagyok, de nincsenek ilyen, tehát nincsen kapcsolat. Ennyi, ha nagyon olyanunk van, akkor évente fölhívjuk egymást, aztán beszélgetünk valamiről, de nincsenek összefonódások, hogy itt szarakodni kelljen, hogy ki érez az, ér az, az örökség, vagy most mondtam valamit. Szóval amit ki akartam ebből hozni, hogy ha valakinek van, van egy ilyen apja, aki példaképszintű apa, akkor azt, azt, azt nagyon, nagyon meg kell becsülni, és ez kurva jó, hogyha van ilyen, mert, mert akkor biztonságban vagy. És az az életben egy nagyon nagyon fontos dolog, hogy legyen egy biztonságérzeted. Ha, ha te ilyen helyzetben vagy, akkor képzel el, hogy mi, milyen az, amikor, amikor egyszerűen hónapról hónapra élsz, és ha valami nem oké, okay, akkor jövő hónapban nem lesz mit ennek, meg nem lesz hol laknod. És képzeld el, hogyha egy család élsz benne, és van egy ilyen támasz, és nem egy paszkalap családban élsz, akik baszogatnak mondjuk azért, mert testépítéssel foglalkozom, hanem egy olyan, aki elfogadta, vagy esetleg segít, akkor gondolj bele, hogy mennyit jelent ez egy ilyen háttér ahhoz képest, hogy mintha 18 évesen elindultál volna és fili nélkül aztán lesz, mi lesz és minden hónapban azon hogy mi lesz, ha ez a mostani életed, valami ilyet megszűnik, és mondjuk elvesztél a lakásodat, meg a megélhetésedet, meg mindent. Szóval ez azért nem mindegy. Szóval köszönöm a bizalmatos látnak, marha jól esik, hogy ilyen szinten gondolja a kvalitásaimat, de, de én azért egyen, ebben nem vagyok ben, biztos, hogy egy, ennyire. Mert ugye azt tudjátok, hogy én nagyon. Szában nagyon fontos, hogy az értéket közvetítsek felétek, különösen ebben a mai világban, de, de hogy, ez, hogy ez erre valóban alkalmas vagyok ilyen szinten, mert amit egy, egy apa képvisel, azért az, az tényleg egy nagyon, nagyon komplex és egy nagyon kemény dolog, hogy én erre elég jó vagyok-e, abban, abban komolyan kétségeim vannak. És itt ennek van egy kellemetlen hozadéka is ennek a dolognak közben megjött a pókos engem nyaggat. Ö, méghozzá az, hogy, hogy sokan azért azt hiszik, hogy tényleg az apjuk vagyok. Ö, akadnak olyan emberek sajnos, akik, akik ö, ö, velem tehát nem, nem értik azt, hogy én egy, egy, egy média személyiség vagyok, és ugyan Mondjuk nem, azt nem állítanám, hogy teljes mértékben ez a munkám, mert ezt nagyon jól tudjátok, az audioblogot nem munka miatt csinálom, hanem mert ezzel céljém vannak. Olyan céljém vannak, hogy, hogy egyrészt az emberekhez szórakoztassak, meg hogy bizonyos dolgokban megpróbálok valami utat mutatni az én tapasztalataim alapján, de nagyon sokan ezt a helyzetet félreértik, és, és elkezdenek, Lehet, nem nagyon sokan, azért az túlzás, de egy-kettő akad, aki, aki annál közelebb akar hozzám kerülni, mint amit én szeretnék, és én ezt nem akarom. Tehát én nem nagyon akarok új barátokat szerezni feltétlenül, nem szeretném, ha nyaggatnának emberek a hülyeségeikkel, meg van a saját magam baja, és nem nagyon tudok senkinek így közelebb olyan a nyugdíjével foglalkozni. Úgyhogy ez a, ez a kellemetlen hozadéka ennek a dolognak, hogy, hogy ilyenkor egy ilyen, egy ilyen rossz érzés is az ember előjön, mert, mert nem tudhat, hogy a másik mit akar meg meg milyen szándékai vannak, úgyhogy én ezért próbálom egy kicsit úgy távol tartani magamtól a, a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ha valaki egy, egy média személy, vagy egy, vagy egy sportoló, vagy valaki ami, ami miatt ilyen közszereplő lesz, azért egy, ez bizonyos távolságot kell neki tartania. Ezért utána például a kommenteket, meg az ilyen dolgokat, meg a Facebookot, ahogy gyakorlatilag az hű emberek köszemére teszik a magánéletüket, és meg egy platformot biztosítsanak, hogy beszólogasson nekik akárki, és, és azt kell, hogy mondjam, ezt, ezt nyugodtan e, szerintem elfogadjátok, hogy ez nem nagy képűség, de, de tehát nem a, mondjuk egy, egy Kati béla, most mondok egy idéződő nincsen egy szinten a, a rajongóival olyan szinten, hogy nem, nem, nem puszipajtások meg ezt én is elmondhatom magamnak, hogy az emberek, akikhez szólók, meg akiknek csinálom a műsort, meg ilyesmi, tehát én ö, egy pozitív dolgot szeretnék ö, segíteni szeretnék, nekik jobbá szeretném tenni az életüket, de nem vagyok a barátjuk, nem vagyok az apjuk, és nem vagyunk puszi ezt azért tudni kell, mert itt van egy, van egy szintkülönbség, és ezt mondom még egyszer, nem nagy képűség dolog miatt mondom, hanem azért, mert én nem tudom a egyes emberek terhét magamra venni, nem tudok egyes emberekkel foglalkozni, hiszen ráadásul nem egy ember van, hanem nagyon sok ember lenne, akinek problémája lenne, és hát nekünk megvan a saját magunk problémái, mind nekem, mind a Kati Bélának. Azért mondtam a Kati Bélát, mert ő pont az a típus, aki nagyon segítőkész, nagyon naív, hülye, nagyon sokan megtalálják, és nagyon sokszor az lesz a vége, hogy beszólógatnak hogy -e a Facebookon, meg még ő lesz a köcsög, azért, mert esetleg nem tudod segíteni, mert nincs energiája azzal, hogy arra, hogy mások lehetetlen faszságáival foglalkoznom. Na mindegy, ezt akartam csak így elmesélni, így egészen elkanyarodtunk itt a történetben, de, de szerintem nem olyan nagy baj, úgyhogy tulajdonképpen egészen kerek lett a mostani audio képest, most pedig megyek aludni, fogom a mopszokat és Megyek aludni, legközelebb meg jelentkezem egy másik anyaggal, ami már föl van véve, és elég masszív, mert a, a ö, testépítés jövője, meg egyéb trendekkel kapcsolatban ö, van valami futtatás. Egy szóra sem emlékszem, hogy mit mondtam fel, de hát valószínűleg azt mondtam fel, amit gondolok erről. Sziasztok!